Egoa destri bat, zer moduz? Ongi, mi esker. Bueno, endaileko gure ikastelako engurasua zara. Bai, hori da. Esango dugu, asteburu hontan ontan, endaileko eguna, edo besta, eh, ospatuko eh, dela, Goazen horretaz itzegitera, lehenik eta behin, zergatik antolatzen da horrelako besta bat? Ba, lehen leen urtea da, beraz, antolatzen dugula besta hori. El da azkenean lehen helburua litzateke aurrentzako besta bat antolatzea baina baita ere gurasoen arteko kohesioa ere indartzeko ba besta hori antolatzea denak elkartzeko eta momentu goxo bat pasatzeko denen artean eta parada ere bai azken hilabete astetan egon gara ongilen kanpaina aurrera eramaten E, ikastula laguntzeko, ikastularen bizira upenerako beharrezko delako, orduan parada izango dare bai, hori. Ba, ongilen kanpaina hori aurkezteko. Bueno, e, larun baterako proposatzen duzuen egitarraba aipatu horretik, ongilen kampaina, eh, aipatu dozugu, hazen pixka bat igual zehaztera, zehazki, eh, zergatik eh, horrelako kampaina bat eh, abian jartzea, egia da e, ikastolak sustengu e, sustengua behar du erebai eh? eta sente horretan bueno, ba, biziki garrantzetsua da horrelako kanpaina bat aurrera ematea da. hori da bai azken urteetan ba iesan aurko kopurua jaitsi da erebai horrek e, sortzeta sarekin ere eragina du eta gu guraso elkarte bat izanki ba, hori e, guretzako kolpe gogorra da ere horretarako eta azkenan elkarte bat gara Orduan funtzionamendu guztia ordaintzeko, ba diru sarrerak izen ere, orduan bestak antolatzen ditugu e, gurasoen inplikazioari esker, baina orrea hori ez da aski, beraz e, ongilen kanpaina aurrera ematera bakir genuen eta bi modutara esango genuke alde batetik endaia edo bidazo enpresekin harremanetan eman gara e, ikastola lagundu nahi duten enpresa hoiekin kontaktuan sartzen ari gara eta gehasan hoi hartzun edo baikorra daukagu, la, enpresa asko laguntzen ari dira, beraz eskerrak eman enpresa hoiei, eta bestalde batetik ba partikularrei e, ere bai deialdia luzatu diegu, e, gura soiak direnak, e, Euskararen alde alde egin nahi dutenak, ikastolaren alde egin nahi dutenak. Beraz, hori ere, ba, onbidapena luzatzen dieguk, ongile kanpaina horretan parte hartu nahi badute. Ba, hori, ez da izan daiteke doaintza, egun bateko doaintza, izan daiteke hilabetero egiten den doaintza, bost eurorekin hilabetean, ba, horrek jadanek laguntza handia eman goliok ikastolari, beraz, edozeen, edo zein doaintza ongi da ikastola laguntzeko. Nozke baiet, e, hori esan da, e, guazen pixka batean lanun bateko egitarauari buruz e, itsegitera, egun osoko egitarau bat proposatzen endozue, goizoko maik abiatuko dena, bueno, e, zer da, hain e, zuzen ere, bueno, harkituko duguna? Ba, hori da, gure ikastolaren eguna, nahi genuen zentratu batezera aurren, aurretan, ez? Orduan duan, hori taberna erikiko dugu amaiketan, pixkat giroan azteko, eta gelo gero amabietan, beraz, ikasleen agerraldia izango da. Gelaka prestatu dute, beraz, e, agerralditxo bat e, kantu edo dantza dela, dena delakoa. Eta ondoren, ba, bazkariak izango dira, lehenik aurren bazkaria, E, gaztelu aretoko plazan izango dena, e, eta euriarekin gaztelu izango da. Eta ondoren, helduentzako bazkaria ordu Eta helduen bazkariaren bitartean, proposatuko zaie aurre jolasteko momentu bat, beraz, e, aurrentzako jokoak izango dira eta gero bazkari ostean or, lauetatik sortziak inguru balakelarreko musikariekin dantzatzeko eta besteko aukera izango dugu. Eta ondoren seietan karaokea izango da, heldu eta aurrentzako, eta zazpitarritatik aurrera afaltzeko aukera izango dugu, gazteluaretoko beko gela, izango dira taloak, pizzak, edatekoa, Orra, eta musika musikarekin ere girogoxo batean egoteko denak osogui mono bueno, ba, ikusten dugu aukera eh, aparta apartamendu dagoela eh, eh si bat bea ba eh, eh, egun polit bat iragaiteko edo pasatzeko, dudari gabe izango dugu bueno, ba, Baskariako txartelak eh, salgai deitu zuela, e, eta azken eguna, bueno, ba, txartel horiek erosteko ostiralean izanen dela, ez da? Bai, hori da, e, ostiralean irandatzeko egoitzen, lauterditatik bosterditara izango daukera erosteko, eta ostegunen honetan gazteluzarreko egoitzen berdin. E, lauak eta laur denetatik, bostak eta laur denetara. Osongi, gelditzen zaiguna da, azken finean, bueno, e, lehenik eta ben, ba, e, endaia eta inguruko ba, laguna gaitare animatzea, ez da, besta itxi bat, baiz eta ikastola sostengatzeko gatzeko baitare besta bat da, eh? bertan gurasoak parte hartuko dugu, baina baitare herritarrak e, parte hartzeko aukera dute ez da. Bai, biztan dena, hori da, ikastolakoak egongo gara, baina irekia da erreguziari eta nahi duenari, eta hori da, animatzen ditut endaiarrak eta bidasoaldeko soaldeko e, guztia gure ganatzera eta eta ongi pasatzera. Nozke baiet, ba, guztio horrekin gelditzen gara egu asker mila, benetan ba, gurean izatagatik, mila esker. Mila esker zuen.